— Ну, годі, годі, Максиме, — заспішила Варка, побачивши, що хлопець немов скам'янів. — Ось тобі Оленине благословення, — вона наділа на шию Максимові мідного хрестика. — Хай тобі Господь помагає. Та ще казала Олена, щоб узяв кожуха, безпримінно, ночі холодні, — візьмов, — бокнув Максим і збрехав. — Важко і небезпечніше, ніж у свитці. — Ну... «Прощай! Треба бігти!» – прошепотіла Варка і одвернулася. Максим довго дивився їй у слід. Потім, коли Варчена біла сорочка останнє майнула коло замкових воріт, пішов влаштуватися у дорогу. Смеркалося, і ще ні для стайничих, довгі, брудні і вогкі касарні було майже зовсім темно. Коли Максим підперезався потугіше – Накинув на плечі свій і поклав за пазуху невеличкий клоночок з їжею. За халяву засунув кіску, поруч із нею вмістилася ложка, а в другу халяву Максим поклав у окремій ганчірці трутник і крисало з кількома трамінцями. "Ну, здається, все", ворухнув хлопець губами, і раптом вагання опанувало його. А може, залишиться? Може все якось обійдеться? Та й куди втечеш? Однаково де пропадати? Чи тут, чи там? Максим уявив собі страшний непроглядний ліс, чорний осінній степ. Жах стиснув йому серце. Руки без звисли. Він безпорадно оглянув касарню і зупинився поглядом на юрбі челяді, що грала в кості в кутку коло каганця. «Ех, біз його батькові! Смали на всі!» – голосно скрикнув хтось із грачів, і цей крик наче протверезив Максима. А він похипцем перехрестився і, не оглядаючись, вийшов на двір. Починав накрапати дощ. Хоч він зараз же й перестав, але Максимові було й того досить. Добра признака! До гостроколу, що оточував лубни, Максим дійшов без перешкод. Тільки коло замку ще вештався дехто з жовнірства й челяді, а у самому місті вже всі спали, і лише де-не де в останнім тумані блимав самотній вогник. Ну, в полі можна буде й біжком, подумав Максим, перелізши через гострокілий, й повертаючи на Переяславський шлях. Тільки от повскладовище треба проходити. Як найтимеш тихо й поважно, як бігтимеш. Ча я боротьбоже оглядатимеся? Може бути погано. Відьому Максим боявся не дуже. Відьму треба тільки перехрестити, вміючи. А от коли вовкулака ув'яжеться, о, тоді капут. Ніч була не дуже темна. Відкладовище війнуло якимсь холодком. Якісь білі плями танули над могилами. Господи! «Господи, Сусе Христе!» – зашепотів Максим, силкуючись пригадати хоч якоїсь молитви. Але окремі слова ніяк не в'язалися докупи, а ноги якось самі собою починали ступати швидше. «Ні, так не можна!» – стиснув зуби Максим, вийняв ножа з халяви і зробивши над собою зусилля, пригадав і пошепки почав проказувати «Отче наш». Знайомі слова молитви його заспокоїли. Кладовище залишилося позаду. Максим хотів би уже прискорити крок, аж раптом виразно почув, що ззаду його хтось наздоганяє. Тікати майнуло в свідомості. Наздожене, тьохнуло серце. І в ту ж мить щось страшне, кудла кинулося на хлопця, штовхнуло в груди й отскочило. Гау- гау- гау! радісно гавкавий, верещав кудлатий вовк. Підплигував, бруднив своїми шорсткими волохатими лапами груди і плечі Максимові, і все намагався лизнути йому обличчя. «Та відчепився ти, щоб ти стерявся!» – штовхнув його ногою Максим. Але вовк ще довго не міг заспокоїтись і гасав, наче скажений. З вовком біглося куди веселіше. Темний, широкий, грязький шлях уже не здавався таким таємничим і страшним. Тільки до придорожніх верб Максим ніяк не міг звикнути. Треба бігти чимдовж на захід. Докладнішого плану у Максима не було. А він не уявляв, чи багато вже пройшло ночі. Почував тільки, що дуже боліли ноги і плечі. Що серце немов хотіло вирватися з грудей. Що дихати було важко. Але він усе біг і біг, намагаючись не зменшувати швидкості. Кілька разів падав. Відчув, що дуже роздряпав об щось руку, але зараз же про це забув і думав тільки, що за ніч треба відбігти якомога далі. Ліс зустрів Максима глухим шелестом верховій, духом гнилого осіннього листя, холодом вогких туманів, таємничими голосами нічних птахів. Але чулися не тільки ці голоси. Почувалося, що все в лісі не спить, а живе живе якимсь таємничим життям, і кремезні дуби, і широковіті липи, і темні переплутані кущі здавалися живими, і не встигав Максим пересвідчитися, що то не руки таємничих істот, а віти звичайного дерева, як знов здавалося йому, що з-за стовбура виглядає страшний лісовик, що ген за кущами біліють одіння лісових русалок. Тож ж берези, звичайні берези, заспокоював себе Максим, але все ж таки волосся ворушилося йому на голові, а на тілі виступав холодний циганський під. якби не вовк пропадати б. Чомусь спало на думку, і Максим ухопив собаку за довгу вовну на шиї і ніжно погладив. Не одбігай так далеко, вовчику. Ходім лишень ближче до середини шляху. Але вовк, чомусь не хотів і поривався вперед. Раптом він зразу наїжився і загарчав. Апчхи! вдарило, мов з гармати над головою, і через мить Максим уже летів на ośліп крізь нетрі й кущі. Ніколи не знаний ще страшний жах до болю стискав йому серце, затримував віддих, обезвладнював рухи, але Максим не піддавався йому. Не падав і біг, як навіжений, натикаючись на дерева і дряпаючи лице обвіти. Раптом земля наче вирвалася йому з під ніг, він полетів у якусь прірву, боляче вдарився в щось і знепритомнів. Максим став приходити до пам'яті від гострого духу горілки. Сплющуючи очей, він ворухнув спраглими губами, почув у роті горілку. Проковтнув і відкрив очі. Над ним схилилося старе, подзьобане віспою обличчя, З довгими сивими вусами. «Що, смачна? Пий, братику, пий! Ну, чого ти? Роздявляй ширше! Ну, тепер смокчи!» та не так же ж! Ах, ти ж господи! Ти козак, мов козака, пити не вмієш!» Та ти сядь краще. Максим сів. Вовк радісно завищав і став лащитись. Довговусе обличчя одсунулось. Пити, прошепотів Максим, і дід знову притулив йому до рота невеличке барильце. Чого ти тікав? Злякався, думав ха. – Думав, що лісовик? Або ще якась гемонська сила, а пчеть ха. Від лісовика, братику, не втечеш. Ні, він тебе так закрутить, так заплутає, що й не щуєшся, як пропадеш. Ні занюх табаки. Апчхи, ану, дай лише мені барильце. Треба трохи в горлі промочити. Може, і в носі не так крутитиме. Ну й горілка ж. Певно, і у Яреми твого такої нема. А звідки ви, діду, знаєте, що я з Яременних? Звідки? Ха! Ач який швидкий? Звідки? Ну, а що ж ти? З того світу з'явився чи що? А хто ж тут під лубнами не Яремен? Це Яремене, матері його ковінька. І ліс, і земля, і бджоли, і млини, і худоба, і люди... А ви, діду, ого, та ти я бачу бистрий на розум. Не діжде він, бісової душі, щоб ще й дід Панас був його. Ні, матери його ковінька, дід Панас небидло якесь, хоч і ти небидло. Дід Панас не з таких було колись. Спробували колись запрягти діда Панаса. Ех. Та що там казати? Ти он краще посунь до мене, барильце. Що? Не можеш? Рука болить. Максим справді не міг врухнути лівою рукою, а пальці на ній, мов задубіли. Ану, покажи. Еге! Диви, вже й напухла. Болить? А так, теж болить. Ану!» «Ану, давай ще тут, давону трохи!» Максим скривився від болю. «Та ти не кривися, як середа на п'ятницю. Я тільки чи цілі кості. Ну от, певно цілі. Ти ще скажи спасибі Богові, що шиї не скрутив. Дивися, з якої височини тебе швергонуло. А вже зовсім розвиднілося».